Піде на спад. А коли про вас майже забудуть, він заявить, що ви визнаєте себе винним. Але при скоєнні злочину ви не усвідомлювали, що робите. Наголос на тимчасове божевілля може спрацювати. Принаймні, вам винесуть менш суворий вирок. Але я не винний, містере Еренграф, Я не маю права стверджувати протилежне, містере Уіллер. Але я не впевнений, що саме мені потрібно братися за ваш захист. Я прошу за свої послуги великі гроші, але платять їх лише ті клієнти, яких виправдовують. Тому я беруся захищати далеко не всіх, а лише тих, хто може дозволити собі ваші розцінки. Не обов'язково. Мені доводилося захищати бідняків за ухвалою суду. Одного разу я добровільно запропонував свої послуги поету, який за душею не мав ні цента. Але усі мої клієнти зазвичай мають дві спільних риси. Вони можуть оплатити мої послуги, і вони невинні. Я невинний. Охоче припускаю. І я далеко не бідняк, містере Еренграф. Ви знаєте, що я працював у Трайч Corporation, фірмі, яка виробляє Дарнітол. Це мені відомо. Ви знаєте, що я звільнився шість місяців тому. Після того як посварилися з роботодавцем, ми не сварилися, заперечив Уілер. Я просто сказав йому, куди він може засунути кілька пробірок. Бачите, я міг дати йому таку пораду, хоча не знав, чи скористається він нею. У вільний від роботи час я розробив оригінальний режим процесу полімеризації що дозволяє одержати оксиполімер з унікальними характеристиками. Віллер продовжував пояснювати, до чого виявився стійким цей самий оксиполімер. А Еренграфу залишалося лише гадати, що верзе цей молодик. Прибуток за перший рік використання запропонованого мною процесу перевищить 650 тисяч доларів, і мені сказали, що це лише початок. «Лише початок», – повторив Еренграф. «Я не став влаштовуватися на роботу, тому що в цьому вже не було жодного сенсу і не змінив спосіб життя, оскільки мене все влаштовує. Але я не хочу провести залишок днів у в'язниці, і я не хочу отримати свободу за допомогою якихось юридичних хитрощів. Ненависть сусідів мені ні до чого. Я хочу, щоб мене повністю виправдали». І заради цього я готовий піти на будь-які витрати. Звичайно, готові, покивав еренграф. Інакше й бути не може. Зрештою, ви ж не винні. Абсолютно правильно. Хоча, еренграф зітхнув довести вашу невинність буде непросто. Докази не на мою користь. Так, у вашій майстерні. Знайдено наполовину порожній контейнер з Сідонексом. Ви, щоправда, заявили, що раніше його не бачили. Саме так. Еренграф насупився. А може ви купили Сідонекс, щоб позбутися гризунів? Щури завдають стільки клопоту. Ви розумієте? Щури у підвалі, білки на горищі. Каже не на дзвінниці. Так, я розумію, але гризунів у моєму домі немає. Я тримаю кота. Він чудово дає раду своїм обов'язкам. Те, що він дає раду, це дуже добре. Але нам від цього користі немає. Начебто ви купили Сідонекс у магазині хімічних реактивів на вулиці North Division, Про що свідчить ваш підпис у реєстрі? Ви ж знаєте, магазин фіксує, кому продаються отруйні речовини. Це підробка. Безперечно. Але дуже вправна. У вашому будинку, на полиці стінної шафи, знайшли флакони з дарнітолом. Деякі не розкриті, інші – з доданою капсулою Сідонексу. Вони з тієї партії, що спричинила смерть, 12 осіб. Мене підставили, містера Еренграф. Так. І мушу зазначити, дуже спритно. Я ніколи не купував Сідонекс. Я ніколи не чув про Сідонекс, поки люди не почали від нього вмирати. Справді, ви працювали в компанії, яка створила цю речовину до того, як перейшли у фірму, що випускає дарнітол. Це було до створення Сідонексу. Я перейшов на фірму, яка виробляє дарнітол. А вже потім мій колишній роботодавець винайшов засіб, що рятує від щурів. Але виходить так, ніби я скористався старими знаннями. На новому місці роботи. Але я не мав жодного відношення до Сідонекса і ніколи не приймав Дарнітол. Хтось купив ці флакони. Так, але не я. І хтось купив Сідонекс. І підробив ваш підпис у реєстрі. І розставив флакони зі смертоносними капсулами на полицях аптек і супермаркетів. І чекав, поки випадкові жертви проковтнуть цю капсулу. І помуруть в муках, а потім залишив докази, що звалюють вину на вас, і зателефонував до поліції звісно, анонімно, щоб вивести їх на ваш слід. Еренграф дозволив собі посміхнутися. Ось тут він припустився помилки. Нехай би все йшло само собою. Чекав же він, поки спрацює одна єдина капсула Сідонексу. В цілому флаконі Дарнітолу. Поліція перевіряла всіх, хто звільнився з Трайч Корпорейшн. Рано чи пізно вони б дісталися і до вас. Але він хотів прискорити події. А це доводить, що вас підставили. Тому що до поліції могла зателефонувати тільки людина, яка хотіла звалити провину на вас. Тобто той телефонний дзвінок, що посадив мене на гачок, «Мене з цього гачка і зніме?» Еренграф зітхнув. Якби ж все було так просто!» На відміну від Гарднера Брічвотера, юний Еванс Уіллер випромінював спокій. Хімік сидів у затишному шкіряному кріслі, поклавши ногу на ногу. Одяг його не відрізнявся від того, який він носив у в'язниці. Хоча гостре око Еренграфа зазначило, що місце розташування плям інше та й рукав джинсової сорочки цілий. Еренграф сидів за столом у темно-зеленому піджаку та жовто-коричневих штанах і, звичайно ж, у кроватці Кейдмонського товариства, яку він діставав із шафи лише в урочистих випадках. Міс Джоанна Пелатріс викладала соціологію у сьомому та восьмому класах середньої школи Кенмора, неодружена, Двадцяти восьми років. Мешкала одна у трикімнатній квартирі на Дірхест-Авеню. Одна з перших жертв убивці. Стала однією з перших. Вбивця взяв одну капсулу з її флакона Дарнітолу, розкрив, викинув з неї порошок, який не приносив користі, але й не завдавав шкоди, і замінив його на смертоносний Сідонекс. Потім повернув капсулу у флакон. Флакон на полицю. І почав чекати, поки у нещасної жінки заболить голова або схопить живіт. І вона проковтне фатальну капсулу. Ці капсули не допомагають ні від живота, ні від голови, вставив Уіллер. І зрештою вона проковтнула цю капсулу. Але ще до того. Її вбивця розніс по аптеках та супермаркетах флакони, з однією отруєною капсулою в кожному. Зрозуміло, існувала ймовірність того, що смертоносність Дарнітолу, виявиться перш ніж Місіс Пелатріс, покине цей світ. Але вбивця резонно розсудив, що від Дарнітолу повинно померти чимало людей, перш ніж буде встановлено причину їхньої смерті. Його розрахунок підтвердився. А вбивця? Цього йому здалося замало. Його звати Джордж Гродек. У нього був роман з міс Пелатріс. Причому для містера Гродека цей роман означав набагато більше, ніж для міс Пелатріс. Він влаштовував скандали. Зазвичай у неї в квартирі, а іноді і в публічних місцях. Газети назвали його «Відкинутим кавалером». Гадаю, це відповідало дійсності. Ви сказали, йому цього здалося замало. Сказав, якби він хотів лише зменшити щільність населення та розорити Трайч Корпорейшн, він вийшов би сухим із води. Поліція досі перевіряла б людей, які мали зуб на Трайч Корпорейшн, а також всяких психів, які мріють про масові убивства. Але наш містер Гродик якось дізнався про ваше існування. І вирішив повісити усі вбивства на вас. Еренграф здмухнув з плеча невидиму пушинку. Він попрацював на славу, але його задум не витримав скурпульозного розслідування. З'ясувалося, що ваш підпис у реєстрі підроблено. У його записнику, який знайшли в шухляді його столу, в нього в квартирі, виявлено пробні підписи. Він старанно практикувався щоб досягти максимальної схожості. В іншій шухляді виявилися флакони з дарнітолом і маленька машинка, за допомогою якої наповнюють та запечатують капсули, а також багато роздроблених капсул, які йому не вдалося розкрити правильно. Дивно, що він не спустив їх в унітаз. Злочинці, яким посміхається Фортуна, дуже швидко нахабніють пояснив Ернграф, вони починають думати, що їм все зійде з рук. Ось і Гродика підвело на хабство. Інакше він би не став підставляти вас і дзвонити в поліцію. І ваше розслідування розкрило факти, які пропустила поліція. Цілком вірно, тому що я виходив з презумпції вашої невинності. Якщо ви невинні, то вина лежить на комусь іншому. Якщо винен хтось інший, і він підставив вас, значить, у нього є мотив для убивства. А мотив цей означає, що у вбивці була вагома причина убити одну з жертв. Тож мені залишалося лише уважніше придивитися до жертв, щоб знайти вбивцю. Послухати вас то все так просто, і все-таки мені пощастило, якби не ви сидіти мені у в'язниці до кінця життя. Я радий, що ви це розумієте, тому що інакше мій гонорар здався б вам непомірно високим. Він назвав суму. Хімік одразу дістав ручку та чекову книжку. Виписав чек. Я ніколи не виписував чек на таку велику суму, зізнався Уіллер. Але мені здається, своїми грошима я розпорядився дуже вдало. Яке щастя, що ви повірили в мене. В мою невинність. Я в цьому ніколи не сумнівався. Ви знаєте, хто ще називає себе невинним? Бідолаха Гродик. Він б'є себе в груди і кричить, що ніколи нікого не вбивав. Уіллер недобре посміхнувся. Може, йому потрібно найняти вас, містере Еренграфе? Я вважаю, що ні. Іноді я можу створити диво, містере Уіллер. Точніше, мої діяння... Хтось може прийняти за диво, але творити їх я можу лише на благо невинних. А переконати мене в невинності містера Гродика не під силу нікому. Я переконаний, що він винен, а тому йому доведеться понести покарання за скоєне. Маленький адвокат похитав головою. Ви знайомі з творчістю Лонгфелло, містера Уіллер? Ви про Генрі Уотсорта? Біля берегів Гітчагамі? Поряд з якоюсь великою водою. Ви про цього, Лонгфелло? Поруч із блискучою великою водою, уточнив Ернграф. Інший мій клієнт нагадав мені сільського коваля, так що нещодавно я перечитав Лонгфелло. Вас захоплює поезія, містере Уіллер. Не так, щоб дуже. У поезії можна відкрити для себе Багато цікавого і корисного. Взяти, наприклад, такий рядок. Вчитися, працювати і чекати. Непогана порада. Так, я згоден з вами. Дуже непогана. Прислухайтеся до поетів. У поетів є відповіді на багато запитань містера Уілвер. І Еренграф широко посміхнувся.